من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن اللہ الرحمن الرحیم یو صبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم صورت جمع مدینی دا ایک و نزول کے پس دا صورت صفنا دعوت دی ترغیب انفاق تا او تزہیید مین دنیا مطلب دا مال لګوي خو دنیا سره زړه ملګوي اول صورت کې دعوت توحید او صداقت در رسول او زجر منکرین و و او معریذون الله عورت کئ په يهود باندې او بیا دا انفاق خبر کئی یو سب بحلی اللہ پاکی وی چې لراغ سچ برا سمانونو آغا چزمک کی دی بادشاہ دا القدوس و پاک زورور و حکمت والا صدقت د رسول واللزی الله غزا تبعا سفیل امیین چرا لے گلے دی پا امیانو کې امیان مکے والا رسولن پیغمبر منہم چی دید چنس ندی یتلو علیہم لولی په دیبانې آیا یادتونونه الله یځ کې مو پا کو ال مال کتابښته کتاب حکمهته او سنت ینکانو اگر چېو من قبلو دقرآ د را تللو نه مخکې او د پې نه لفی زلال مبیین خامخا په ګمراخ کاره ک ه او غنور آخرین غ خلق دا آخر نه تف د پاغه ین با نه نه را لے گلے دے پیغمبر اللہ امیانو او پاغ رستنو کې منہم چی دیدہ جنس نا دے لمای الحق ویہم چلانے دی او زیشی ویدوی سارا دو مت رستنی آ دی دا مون خلق سمطلب پیغمبر چی سنگا اللہ مکی والا را روستنو گلے رستنو لیم را او چې سنگا مکی والا تبایتو لالیم آیا تی آیا تون نورستنو تمام بیانیی گورا دین دا معلوم شوا چه قرآن الله را لے گلی امیانو لره دا خبر غلط را چه سوگوی امیانو تے مخای او ګران دے مشکل دے اللہ خورا لے گلی دے باسا فیلومین رسول منو ویتلو علیم دے امیانو تے بدایا تو نخی ذالک فضل الله یتی من یشا دا فضل دا اللہ چالا چواری ورکی والله خواهند فضل لے ډیر رولے مسلو لذین حملت توراد دو زجر دے موریزینو تا او رد کئی پا یهودو چو گور آغا یهودو دا اللہ دا پیغمبر او دا الله دا کتابونو من سرد دے چو مولیان او مقینو کتابونو کې دا دیو آداغست شیوان خوب آغا اخپل علم بان اعمالو ممسول له نه مثاله او سف دا کسانو حمیلوات چې وکی شو او ورتهاتاتې له مرکی شو یود سلهملو بیا عمللو نوګ په د با نهکه عمل نه کول ځې مداری نه پره کول کمه سلیله همار پشان د خر دی یا ملو اسپاره چې بار کړیوي سپارې او کتابونهخرانې کتاب پروروې سفا ده دغه رنګله کڑی کړي د عمله او بیاې نشته نو د بیسا مصول قوم اللزینا بد دیمیسا اللہ قوم کزو بی آیا تیلا چه در اوجنگنی ایتونتا اللہ واللہ توفیق نور که قوم ظالمانو تا قلی آیوه لزینا حادو اے یهودیانو یهودو <تصفح> چه دا ووری دل رانیخ خواہ دا خرم چاتو بی منتخرو آئے زمون خوی پلمنا منسکی نو دی یاد کی اس اعلان دا مباحل چلنج یا ای ولذین هاودوی یوهودیانو انزامتون کو چرېستا سو داوی جنکم تاسو اولیاء وللا دوستان د الله او د غرنګ خرنیه لکه څنګه چې ورته او په بد بدګنه مین دون الناس د خلکو نه سیوانو فتمنو الموت تمنو که د مرغ سمانا تمنو که د مر په درو جنو دعا بوکو مباهلا چله کوم بغلتی ته تباکی این کوم دوم سارقین کې رښتینیه ولای ی تمناونه او دی تمنا نه کيده د مرګ بدنې چرې د مواحله به ما دې وجه قدم تدې مچوډان دې لیکلې دې لازمونو الله سنو الله سنو او الله پوهې پدا سي ظالمانو هواه وتا بهشکه هغه مرگ تو پھرون منو چې تا او ستېغته کوي فینو ملاقات کوم راو ده سر مخه مخکيږي یعنی مرګ راځي بیا وتاس واپس کړي شي غزاد نشي پوهې د پغېبه او کارو خبر ور تدر کې پاغه چې تا عمل کوو ایمان والا او ذکر د صلات الجمع او د پار د تنظیم او جهاد یا ای ولذین ایمان والا و اذانو دی اليس والا کله چی تاسو ته आवाज وشي د مانزم يوم الجمع د جمعه پورز اولنه اذان مراد ده نفاسوا الی ذکر الله حرامندکه دا الله د کتاب او رسولا خطبه کې د الله کتاب ویل کی وزر البي او پري ده غسل خرصول د بهتر دي سازه پارا کې چري پويږي فايزا قزي اتس ورته بنده شروع کله چې منځ شي نو خارشه زمګه کې وپ ته ولړټوي ده الله فضل او یاد کې الله ډېر دې دا پارې کامیاب شي مون شو شون ویه لړ شي تجارتو کې تجارت سره پار چې مالو ګټه هاله نو ده الله بدين به مو لگاوي مينفقت اشاره دې ويزاراو او کله چې دیوینه تجارت د تجارت اول احمن یا صعبس ان فزيله حاضر وان شاغي تو ترکو کا قائمه او تا پری دیواله د خطبه د اهميت حکم لانو راغله نو تجارت قافله مدینه تر ور رسید نبی عليه السلام د جمعه خطبه و او د کی आवाज تجارت قافله رااله څوک سو سوداګان یې نو باز خلکو منډکړه خودبه پرې خوناله الله تعالی ته شارک دا سیمه چې تجارت و غیره وینه غی لزیه طادغه سپری دی خودبه دوران کې قول ورته پیغمبرما عند الله چې الله سره دی خیرون غره من مین الله هم نه تجارت دا به سو تجارتنا چې پرې مانځو خودبه الله کومه ضروري کوي او الله به تر رزق ورک